Rugăciune pentru taina șarpelui de aramă. Aleluia, slavă ți Doamne, Iisus Hristoase, învățătorul cel unic și Dumnezeesc. Te iubim și te rugăm, dăruiește-ne credința cea adevărată întru tine, ca să dobândim viața cea veșnică, ascunsă în taina șarpelui de aramă. De aceea nouă ne zis, precum Moise a înălțat șarpele în pustie, așa se cuvine,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 acesta este darul pe care îl dobândim când pe urmele tale purtându-ne crucea neamului pășim. Aceasta este puterea ta în noi, prin care pe toți și văzuți sau nevăzuți îi biruim. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisuse Hristos, învățătorul cel unic și dumnezeiesc, te iubim și te rugăm dăruiește-ne taina ce ascunsă în șarpele de aramă. În toiagul lui Moise, în sfânta cruce, în cuvântul tău, precum Moise a înălțat șarpele în pustie, așa se cuvine să se înalțe fiul omului, ca tot cel ce crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică, care este toiagul puterii. este credința care mută muntele neamului nostru la tine, nu șarpele de aramă, îi vindecă pe cei mușcați de șarte, ci credința cea adevărată, așa cum Tu, Doamne, îi întrebai pe cei ce Te rugau să-i vindeci de orbire, de infirmitățile trupului și sufletului. Învață-ne să nu te întrebăm, ca fariseii, care sunt poruncile tale și să nu le facem, ca să ne dublăm o sânda. ci să trăim prin darul Tău toate cuvintele și poruncile tale din Sfânta Evanghelie, fiindcă aceasta este întrebarea sau semnul, că tainele cele ascunse pe care ne le-ai dat și în viața cea veșnică întru tine am intrat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisule Hristos, învățătorul cel unic și dumnezeiesc, te iubim și te rugăm, de ne taina șarpelui de aramă. De ce rău să ne despartă, adică taina credinței adevărate. Aceasta este darul tău ce minunat, care, ca o okay cheie a împărăției tale, ne este dată nouă prin Sfinții tăi, apostoli. Fă ca toiagul puterii tale să ne schimbe prin pocăința cea adevărată, care este taina Păcăinței. Să ne unim cu tine prin taina Sfintei Ioharistii, să devenim mădulare în trupul tău cel sfânt, care este biserica ta cea Ia Ea, ca o maică prea iubitoare, ne îmbie cu laptele Sfintelor Taine să creștem, să devenim din prunci luptători încercați și iscusiți, ca să moștenim Pământul cel sfânt, al împărăției cerurilor, Să iubim smerenia făcând poruncile tale, Să nu poftim nimic din cele ale lumii pierzaniei, Să alungăm lăcomia pântecului, Să ne ferim de toată nedreptatea. În viața aceasta, fără de păcat, Să ne păzim noi și ca toți cei ce cred în tine, Să nu pierim, ci viața veșnică să o dobândim. Această taină stă în ta, de a eu nu